Нічого з вашої комісії не буде. Війна, війна мусить бути. Ехів, виверну ж я вас ляхи до гори ногами. Так і сказав? Так і сказав. Дай йому Бог здоров'я. А полковників регіт. Аксьон там з комісією один не стерпів. Засичав щось, як гадюка. А вишняк почув, та до нього. Ледве гетьман одборонив. Тихо, каже, лгамуйся, це ж таки духовна особа. А вишняк. Всі вони, кажуть, духовні сучі сини й поплік А угорський посол справді був? запитав дід Панас. Був. І угорський, і був, і московський, і молдавський був, і мунтянський, навіть турецький. Тільки от з Литвою щось не гаразд. «А що? Дуже вже не на поспільство Радзівіл. У Литві ж залили панам сала за шкуру, чи не краще, ніж тут. Ну, то Радзівіл бачить, що козаки начебто втихомирилися. От він і зав'язався приборкати поспільство. Захопив мозер, Бобруйськ. Тяжко там довелося нашим. Богдан просто не знає, що з Радзівілем робити». Коли тут із короною війна, треба щоб там, з боку князівства литовського, якось ж себе забезпечити. Бо коли тут заваримо кашу, а радзів несподівано вдарить на Київ, може й не здержимо. Ну, а Москва? Невже ж у неї немає якоїсь зачіпки Литву зв'язати? Спитав по хвиливим мовчанні Бугун. А то ж то й біда, що від Москви ще й досі нічого певного. Якби Туреччина не обіцяла нам татарської допомоги, може б і зовсім не так гетьман вляхами погодився. Оце, здається, і усе, сказав Неча, і налив вина порожній уже кубок. Ну, а, а про віру нашу грецьку? Невже не було нічого? Спитала баба Євга. Як не було? Та що ми, бусурмени якісь чи що? У нію скасувати раз. Метрополитові місце в Сенаті – два. Воєвода і Каштелян Київський мають бути лише грецької віри. Єруїтам у воєводстві київським не мешкати. Чотири. Баба Євга перехрестилася. А з реєстром же як? – запитав Богун. Ой, плутаєш ти щось. Ну, казав би вже зразу. Це ж тобі не з дівчатами жартувати? Нечай споважнів. А чого би не пожартувати, коли весело? Ти от хвилюєшся, перебиваєш, не даєш слова сказати. А я сам не знаю, чому не кажу зразу про те, що найважніше. Ти от про реєстр запитав, а тут-то якраз саме і притичена. Допитувалися ляхів Гетьмана, чи не можна, мовляв, щоб не 12 тисяч у реєстрі, а менше. А від їм? Тут нечай несподівано встав і випростався на весь свій зріст. А він їм, чого ви, каже, до мене присікалися, скільки та скільки, скільки схочу, стільки й буде. Сто то й сто тисяч, двісті, то й двісті. Якби Богунові сказали, що гетьман уступив у бусерменську віру, то він здивувався б менше, ніж тепер, почувши цю новину. Як? Гетьман, що радий був замиритися на 12 тисячах, гетьман, від якого можна було чекати найганебніших поступок к панству, вимагає тепер козацьких прав, ледве не для сієї людності. Шуткує, не чай, чи що? Та як же це так? До чого ж тоді, в чорта, й комісія? П'яний він був, чи що? А вже ж п'яний. Він, каже, після Києва весь час п'яний. Від урочистої зустрічі, від розмов з патріархом, з попами, з ученими, з міщанами київськими, з п'янів. Та як же з п'янів, якби ти бачив? Лихий, каже я, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсім, єдиновладцем і самодержцем руським. Розумієш, якого їм закрутив? Черні, каже, не відступлю. «Бо то права рука наша!» «А то ж то й біда!» – зауважив богун. «Гетьман ніколи на свої козацькі сили не покладається. А татари? Їм тільки ясир потрібний. Ой, небезпечно пускати їх у нашу землю. Минулого року обловилися вони і під Корсунем, і під Пелявою, і під Ольвовом. Та й то кажуть, подекуди наших людей у ясир брали». «Є умова з татарами. Простих людей аж по віслу не забирати, і шкоди їм не чинити». «Ага, умова. Тільки тоді й додержуватиме татарва умови, коли бачитиме, що ми по руках, якщо буде треба, дамо», – сказав богун. Нечай глибоко замислився. «Знаєш що?» – раптом промовив він. «Хай ось тільки упораємося з ляхами». А тоді такого тепер татарві задамо. А задамо, повеселішав богун. Головне, щоб гетьман не крутив та не оглядався на старшину. Щоб сміліший, рішучіший був. Такий, як тепер, з ляхами. вивернув до гори ногами. Оце по-козацьки, оце добре. Так, кажеш і сказав? Так і сказав. А от би здивувався кривоніс, коли б живий був. Усі посмутніли. Нагла смерть кривоносила під час відступу з-під замостя ще у всіх була в пам'яті. «Хто-хто, а він би перший за здоров'я гетьмана вип», промовив Нечай, і почав наливати вина у келихи. «Вип'ємо ж і ми!» Випили й за Хмельницького, і за військо козацьке, і за все поспільство. Нечай ставав усе веселіший. В його дотипи так і сипалися. Він безупинно розповідав, як знущалися козаки по посполиті з послів польських, як грабували їхні вози, як ледве не витягли з карети старого воєводу Киселя, як у Києві пани ховаються по монастирях, а міщани розшукують їх і тягнуть у Дніпро топити. А вже й другі, й треті півні проспівали, а нікому ще не хотілося спати». «Ну, годі!» – нарешті підвівся нечай. «Треба їхати!» «Що? А спочивати хіба не будеш?» «А що, я дрова рубав! Добра слава ж тут недалечко!» Коли він поїхав, і всі вже клалися спати, Максим не удержався і спитав у діда, «Невже знов війна?» «А вже ж!» – відповів той. «Гнівні люди наляхів! Ой, як гнівні!» а козацтво ніколи ще з такою охотою не збиралося воювати. Було вже після Зелених свят. У замках Ярема Вишневецького, в Збаражі, у Вишневці, готувалися зустрічати з Варшави князя, з дружиною і усім двором. Дорогою з Вишневця на південний схід, на Збараж, Майже щодня репіли навантажені доверху вози, йшли юрби-челяді, маршували кінні й піші військові відділи. Відомо було, що княгиня Гризельда житиме літом у Збаразькому замку, отже, треба було приготувати їй належну зустріч. Але княгиня чогось забарилася у Вишневці. Було чутки, що може вона й зовсім поверне до Варшави, бо знову заноситься на велику війну і до Збаража їхати небезпечно. З тривогою прислухалася до цих чуток Оксана. А що коли знов до Варшави? Тут хоч на звістку якусь від Богуна є надія, а там... На все, Божа воля, сестричко, заспокоювала її Олена. Ну навічно ж війна буде. Молись. Може полегшає. Але молитись Оксана не могла вже давно. Легко сказати. Цілий рік. Цілий рік. Жодної звістки, жодної надії. Хоч би ще Богун, хоч би знав, що вона тут. Але звідки йому знати? Одна тільки надія. Якщо Максим живий, він безпремінно розшукуватиме Олену. А йому ж відомо, що вона мусить бути з княгиною. А що, як війна триватиме кілька років? Що, як загине? А може і вже загинув Максим? Що богун не загинув, Оксані було відомо. Серед численних імен ватажків і полковників козацьких, чи не найчастіше повторювали пани ім'я полковника Подільського. З подивом і забобонним пострахом оповідали про його надзвичайні військові здібності, про витриманість лицарство його полку, про те, що богунці – найкращі вояки серед козацтва якою радістю, якими гордощами билось Оксанине серце, коли вона чула це від найлютіших ворогів козацтва. Минали дні. Хвилинами, одриваючись от шитва, підходила Оксана до вікна і дивилася в замріяні далі. І здавалося їй, що душа її вирвалась на волю, а й линула легкокрилою пташкою в весняній блакиті. Далеко-далеко, туди, на південний схід, до Вінниці, де Тимко, діда Андрій, Баба Їва. А Івана нема, він у війську, де-то тепер він.